19-cu məzmur. Musiqi rəhbəri üçün. Davudun məzmuru. Göylər Allahın əzəmətini bəyan edir. Göy qubbəsi əllərinin işini eylan edir. Hər gün ertəsi günə nəql edir, hər gecə o biri gecəyə bilik verir. Onların nə nitqi, nə də sözləri var. Onların səsləri eşidilmir. Amma avazları bütün dünyaya yayılır, Sözləri yerin uçqarlarına çatır. Allah günəş üçün göylərdə çadır qurub. Günəş gərdəyindən bəy kimi çıxır, Qaçışa çıxan bir iqid kimi şad olur. Bir tərəfdən çıxır, göylərdə dövrə vurur, Heç nə istisindən gizlənə bilmir. Rəbbin qanunu kamildir, canı təzəliyir Rəbbin öyüdü eytibarlıdır, nadanı müdrik eləyir Rəbbin qayda qanunları düzdür, ürəyi sevindirir Rəbbin əmirləri pakdır, gözləri aydın eləyir Rəbb qorxusuz safdır, əbədi yaşayır Rəbbin hökumları haqdır Hamısı ədalətlidir. Onlar qızıldan, bol miqdarda olan saf qızıldan da çox sevilir. Onlar baldan, şanı balından da şirindir. Bəndən bunlardan nəsihət alar. Onlara əməl edənin bol mükafatı var. Kim öz səhvlərini duya bilər? Məni gizli təqsirlərimdən təmizlək. Qulunu aşkar günahlardan qoru, Qoyma oların hökmü altında qalın. Onda kamilliyə çataram, Bütün itaətsizliklərdən ayrılaram. Ağzımdan çıxan sözlər, Qəlbimdəki düşüncələr Hüzurunda qəbul olunsun. Ya Rəb, ey qayam və satınalanım!